Щастието е в любовта. Хубаво ранно утро. Лекцията е свършена. Изток е вече заруменен, но далече още изгреват. В утринната дрезгавина се опътваме към полянката на изгрева за гимнастически упражнения. Боровете, покрити с снежни кристали, Придават вълшебен вид на обстановката. Ние сме в един приказен дворец на белина и чистота. След упражненията всички сме около учителя. Идеите на лекцията живо работят в нас. Интензивен живот има след всяка лекция на учителя. Тя отваря нови хоризонти, хвърля светлина върху много въпроси, отваря широко поле за мисъл и работа. Между другото, става дума за болестите, учителя казва. Христос говори за оногос, който продава всичкия си имот, за да купи една нива, дето е скъпоценният камък. Този скъпоценен камък е любовта. Като срещнеш някого, кажи му. Пил съм от един извор и съм оздравял. Пий от него, за да оздравееш. Всички трябва да пият от любовта, за да оздравеят. Въпрос. Кой е истинският метод в случая? Вие не сте се научили най-първо да възприемате любовта. Като възприемеш любовта, тогава ще проявиш своята любов. Нали най-първо вдишваме въздух и после издишваме? Човек трябва да влезе в хармония с природните закони, за да почне духът да работи в него. При любовта си към Бога ще се научите как да възприемате. Тогава ще получаваш. Като отидеш при Бога, Той ще те научи как да обичаш и от тебе ще се прояви любов към хората. И тогава ти ще даваш на хората, ще даваш на другите, както Бог е дал на тебе. Въпрос защо всички хора не можем да обичаме по еднакъв начин? Понеже всички хора не са еднакво разкрити пред нас. Една разкрита картина можеш да я обичаш, но една неразкрита картина не можеш. Ти не можеш да не обичаш един човек, чието божествено е разкрито пред тебе. Аз говоря за душата. Някой вижда в този човек нещо, което друг не вижда. Ще бъде голяма изненада за вас, когато видите, че всяка душа има много по-голяма цена, отколкото сте предполагали. Защо да не можете да гледате красотата на Господа, който се крие в хората? Божественото във вас, това сте вие. Вярвайте в онова божествено, което е вложено в вас. Бог живее в нашите души. Затова всеки човек има по-големи богатства, отколкото тия на цялата вселена. Всички хора живеят във вас. Повдигнете образите им, които живеят във вас. Ако ти повдигнеш в себе си хорските акции, то и хората вън ще се повдигнат. Въпрос. Кое е най-важното условие за любовта? Чистотата. Реалният свят е свят на чистотата. Хубавият живот. Седи в чистотата. Нечистотата всякога носи страдания. Също тъй и дисхармонията носи страдания. А хармонията и чистотата носят велики блага. Въпрос Какво е действието на любовта? Когато говоря за любовта, разбирам онова, което расте и дава ценност на нещата. Най-хубавият хляб се прави от любовта най-хубавият въздух се прави от любовта. Най-хубавата мисъл се прави от любовта. Всеки човек, когато обичаш е радостен. Ако любовта не може да вдигне мъртви от гроба, това не е любов. Като говоря за любовта, подразбирам, че тя е единствената сила, която може да ни въздигне. Нас и нашите братя и сестри. Щастието е в любовта. Там е вашето благо. Всичко онова, за което копнеете, само по този път можете да го постигнете. Знанието се добива с любов. Каквото желаете, не можете да го постигнете, ако нямате любов. Тя носи всички възможности, тя поправя всички грешки. Ако носим великата любов, с която можем да говорим на всички братя и сестри, ще бъдем добре дошли навсякъде. Само като обичаш дълго време един човек, можеш да очакваш, че той ще се разцъфти и ще даде плод. Някого с години трябва да го обичаш, за да намериш някакъв резултат. Един плод. Първият дар на любовта е музиката. Любовта е наука за музиката. Да станем всички музикални, за да се научим какво нещо е любовта. Какво нещо е да не съдим. Въпрос. Какво носи новата епоха, която иде? Сега хората имат само сянката на любовта. А пък като дойде същинската любов, ще стане преврат и у всички хора ще се зароди желание да обичат. Иде едно колективно събуждане на човечеството. И тога с хората ще разберат, че едничкият път е духовният път, че няма друг път, освен духовния. Вие сте излезли от рая. За да се върнете в рая, какво трябва? Без любов връщане в рая няма. Без нея никой не може да се върне в рая. Оставете във вас любовта да почне да действа и там, дето не е действала до сега. Списание «Житно зърно» 1938 година, книга 1.